¿Ingleses? Bonis, eh? ¿Ingleses? ¿Bón, Ixen? ¿O segundo? ¿Ingleses? Wagon ¿En? Ahí, y gaurre este gure canto petigua Ya, ori, eh, bai, falta motajugat Bain, bai <coughs> Bain, yo bueno, ahorra, si hubiera días, genines Luttu, en gollo, canto horrena <coughs> Bizitza que ahorrera, da, Oya, bueno, bigaren deporada, merabiltzen gabisa que intro, ori, bai Bai, bai, bai, bai, bai, bai Beste bat, obvio, zainarte Bain, yo se berratao Piscuit eh, garratuko gero, baino eh, CDE, talau, ¿eh? Bai. CDE, ¿eh? Bai, bai, bai, físico aquí, disco chiqui bat. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta... <risa> oso, oso, gau, gente ya que echa aquí, se dan gente ya te ves. Adivides, ¿ne es Claro, urte de tezago, que bai. Oye, <risa> detallado. <risa> <risa> <risa> urte de tegin CDE, ser da mal ya, ostras, preocupantísimo, van, igual... Eh, eh? Bueno? Bai, izan gogoan eh, superboteriak eh, daukan eh, umetxe bat. Bai. Bueno, ba, ame eh? txapa irratean? Bai, txapa irratean. Nights eta ni neu. eta miel, miel eta nights. Bai. Mm. Gaur ume zutetorretu pizkat. Ehone? Ehone. Pasakonabe taldea. Etorriaren. Aiera eskehmena, aora uzki salto qualitatiko kuantiko bat indi hau. Bai, indi hau eta etorriatun eh txapa irratira. Beste bain etorri etzinean eh, baino ingontan ofizialki. Hau da, zer da ofizialki? Asambleat ipasut. Gozun tuko ofizial ze jugamen, eh izango mundun asambleat ipasut. Bai. Da nei hontza asamblea. E, ezan, besoak zabalik hartu ziabean, mm -hmm. ola literalmente, eh, tanak. Literaliki, da, e, ezan, besalka, besalka dakiroki. Hame hori hartzatxik jendie, besoak zabalkik, da, bueno, ba hor txe, e, zan nian proposau nintxo hauean hauei, hamen brabatzen hastie, eta etzei haze, eta neen bildurrein, porque buen pentsau nian, ostia boek, uff, hamen eliti ez euskal irratik gintzako elitea. Bai, urte askotako esperientzia дуna, ibilbide batekin, reputazio batekin eta claro, edo, zerre, edo <risa> ser edo ser daio. Ser mierda onoseko. Estillo kongoves. Claro, claro, claro, la con tu con tuek. Izena <risa> programa berri bat pasakoan, da, ja se pasa hola. <risa> Ni garbinoan ja guri ez ertan, eh? Da hori orkesteek bere hori bazaukete. Claro, horrek eh? ari bazuk hasak, penala hasak. Ba, bai, bai, bai, bai. Eta hala ta gustiz ere. Artuina, <laughs> artuengatziek, artu. Ikantaldi eran artu. artu. <laughs> artu. Eitze ke bai, programa asko txodek. Orduan ni pentsatzen, ta asko bazien <laughs> igual izango zola <zibala>, izue. <laughs> Etxeak eta Ez. Eh, kontuxu hori ondarruen artek. Kontuxu. Kontuxu, bai. Ame gaudela. Eh, sensaixu edek, e, maila mailaak gorago ba bai ezen bezala jolasten, bai, bez? Por gailuatik, gailuek betire Asuntua kota, Jaibe, nola baitez? Ba, Iko horretak egin mai horrek, ba, ire maizapaino, botoik geixau jauskak, eta Oilek. ruleta geixau, eta bai, bai, bai. gora eta bere beste katxarro geixau, eta bortuan, bai, eta hemen bi pantalak jasak, lau mikrofono, aurikularrak. Kristel bat, ontsi momentu untan, hena izan, hartin kristel bat, zio? Hori ba, ez toko kozo... Erosua, esango jo, esto gozo erosua. Nei, txatakain erosua. Laster, echan, bueno, dikustos, laster, laster, laster, laster, laster, laster. Gani horra pasago, bueno, irekuartito mm. ire horretak. Torreare, torre, torreare. <laughs> <Et> torreare. <laughs> <ade. laughs> la urduen batzuta aramen grauak hoi hau. Eta ez hori bakarrik. Beha esen paginan, eh, zazena, txapako pagina ongoa juge, bai? Eta arroz azarien, oinarte gitxea, arroz azarien lagunak... Or tipo eh Facebook Google esa. Pero trece trece de proyección la una, ¿sabes? Va arrasa se de con la una, ¿sabes? Pues la oveja está chica en Artu. Arrosa sería que se chica chape rateji gatizo ustedela. Asunto oficial batetipa rotik. Zana, eske, eskerizak erizkaren? Ka bertai bere langazazkaren. Baik, klar. A ber, a libertai baina, a ber. Aben di pasate. Eta ya pasate duken ez, ya hor telefono onde jo alkarren artin jendien hor. Vale. Illa guilla bai da, hola. Vale. Eta hoen chapatik ya, arroza normala. Lagunak ez, ja ya... gaitu gila esan lekei bai, ez? Parte. Parte, hori, hori, hori. Eta ze geso ah, bueno, gaurte que une. Eh, den nola eh, eh no horri? les ha tesido hori. Eh parrillaren parri... aurkezpena, ezta? Chaparraren gaur es parrilla que... da, parrilla da gauek. <laughs> <laughs> <laughs> parrilla aurkezpena, eske que ez bali maiorration mundu goi iraurtze hori eta bisket difusua, hitzenak, baina bueno, ba ni inorre hori izan aldatzeko, eta orduan parrilla aurkezpena. Bai, jendeak te pentsatu bai e bestekoz badala. Por lo que sea. Ni gustaboat gentia etorriko dela o hostiekin da hechoiola, ¿vale? Compañia estrenatsia pardi. Comunidad. Ay, qué zajina. La ordun ba orkestugoi bate matzuk hori dago hemen izango jau, nolabait zer gean o, ¿es? Hiz batzu, hit bi hitzetan bezala, ba zer dan programa uh hau, ¿es? Jaiki ma denuera, zer <laughs> <koio. laughs> Bai, es eh. hortainko baina segurente problema V izango da, egun baten gauza bat, hurrengoan beste bat eta ala. Ba, bueno, entzuli bakigu. Entzuli bakigu. Vale, eh, bueno, da ordun. Gaur on jaue la o programa normala ez? Eh? Akotautia, gente ya va a inundado, nunca Ordun pixket toke oficiala ikusten baldimatsu o programa honi da honatik, eh. O sea, eh, Bai, Beste formatu da ok e, esan, e, Gure txeko salan egitea be e, Aukera hon badok e, Ire gambaran egitea be bai, mm, e, bai. E, Gambaran bai Furgonetan <laughs> alda, Leku tan haitxeko onak Itxeko, ez? Haina hori bazauke beste zea bat Oficialia hori bazauke kordur Zai, anik eztia duzte Gure eragin gugunik zuzenki zute, no? Ze duzte Zeharka igual bai Eragin da ez? Eragin da isela, bai bueno, ba, Jolastea, Torre Gaitchukas Bai, bai, bai, bai, bai, bai Jolastea Pelotan <risa> <risa> <risa> Venga, manetxe gorra, eh Venga, etorreare <risa> Ni gustó seita <musici> jarriola Eta gero <risa> no onda Gero no musiqui bajaba en Zindia Oin ori Oin ori seba, ne, no, <risa> <risa> no, perfecto Baino, donatecniku, datan a gue, genetxe Jolia, ama Bela pensado, ozian, ama berroi be urte El tonterio que tan neongo sali <risa> Nese mi perro urtein bide zertan aidan. egin zetes gizon, Eta Da, Oli? Oli? <risa> da hemen eh, orregen musika jolasten. Bueno, ni beteko joa uekoa iortikona etorri bitarte, bai, bega. Vale, a ver, eske que kontu hori da, es. Ba miel daola hemen kristalan eh, beste aldean Kontroleko control, control eta zela gure baliabideak diren ba, Limita limitagoak ba, esango, ba ba estauko eh, da egongo Eta ontsetordea beste leku aterno. Eta... Horria. Ontsetordea miel. A ver, on on ondo. Gugul nere agotza pizke Ez ondo. Vale. Ba, az gaitezke. <h tok> az gaitezke on ja kontrol max libre geldituko. Aba kontrolik etzak. Bai, ba piloto automatico. Horriak. Abi hoye pasik bajarik. Ya, pero eh no lag. Like. crucero, <¿s1> velocidad. La cru cru VC Eh, Gaur Y así es, nadie más seguido Surte torre gala, ¿eh? Surte, surte torre gaito, bai Surte tal urtz Echazan, no hay penia <risa> mojosta <risa> Baina, <risa> gu, normalian Tenía matego, no hay go, hondo, se le gusta Poliño, ¿verdad, eh? Penizo, ah, Es que ven <risa> Emen, claro, e, e. dana, o sea, dana, batea da, torteitzuk. O sea, ah. e, esto opado a carré, ah. do penia. Mm. Bigalako bigalako hartzenoten penia, ¿vez? falta jokulako, mm -hmm. Baina era berian, e, hartzoten posa irekin hemen e, espazio konpartitzeko hartzoten posa eta ilusioa, ¿es? Eta gubixok, bueno, mm. hau egiteko gai gala eta eta capaz gala konturatzekoa eta bizitzekoa. Equilibrio que Gordun. Bai, docpos gaint atsegi bezala, es. Bai, bai, bai, bai, bai. Y eh ballei sentzunian. Zer? Hauztakik, eh bueno, eh Aimar, Aimar urio es algo. Bai. Onbakik ella. Joder, Aimar no urio ya gente que sabe, claro, es urio es algo. Urio es algo. Haimari. Bai, bai, ya gente abetatzeko que 80 menetako, osea, bai, bai. Ala de gala, eh. Betas iratik izindek, eh? Rockstar. Hasiratik. Hasiatik izango da, eh? Bai, <risa> <risa> bai <risa> gainen. <risa> Aimarro. Hostia, puto. Bai. Aia, ve lu morea donde, gue, bueno, radiofónico que te sinde bueno. A ver. Au, au, dao, nao, dao Ba kontu da Aimarri santxixola batek. Eh. Yeah. Bai, se movosa. Va, ba, va, ba, por el programa de Tenegiada 80 menetan. Ah, bai ramarrodi. Mm. mm. Wow. Beakstiwan. Es antzuna ta gaste ni horti hartan ataniean, eh gasteentzako ba hau da la raru bezala Ez sin esto digestua dijes eh, tu. Esto que dijisteño es, Ariñeku esto. Es, es gasteentzatez. Etjotik ustiak gastepat beaketziela hola. Hola, saiguin. Em. Eh, entzun iugel bai intento mat, aimarda holago, mm. intento mat bai. Eta, jo, beste, astru, bueno, pues te has tu, bueno, Gazi eta ni Gazi sintifikoki bai, <laughs> i <laughs> eztu <laughs> dixo denda kasu. Ba, tas ez, tas ez bai nehas palligast, bueno, Gaziente mi irigitzen jo madariala, agero a ver si tiene. Cristo me lo ha hecho, momentu untado, todos zurtetibera, etza komeni o mendi aurraitzen seitzi. O sea, itzali, itzaldu. Itzali. Onde ame maldima. Ya, ia berando. Berando <coughs> Informazione barrua, bargo formal dago ja. Eh? Aber. Informazio hori zanek Informa. in e forma. I informatzea izenik forma ez dau. Vale. Ordu kontosibili. Kontos. Eh? <laughs> forma hartu berdie barru. Aituria, <laughs> <laughs> La eh, formaguntza daten torrean pertsona dat, bat, ofizial bat pertsona ofiziala, ha <coughs> ofizial batego, beste eh, eh, ba, eskolatan eh, ezitzali, eh, ba ikolatan, eh bizitzailei behar... ba denbozen forma konta demanda demanda demanda. Personaseixo badu an, eh, da bueno. Pardon, ba, eh, gure garunen eh ba eh, progresuen dola zigen, gaitzetegaitukenetiken, ba maso menos hiltzegan arte. Es. Vale. Eta hortzawan <laughs> Es que baten un día atenpia bi abaniko, oza, bi bik paredes haundi ja bezela da baten azaltzoan. Garun ez garatua, da garun garatua. Vale, vale. Eh, qué, ta qué, qué. Vale. Qué, qué, qué. Eh, qué, ta qué, qué. Eh, qué, qué. Eta garun ez garatua. Otosturte arte igual. Ordun. Otosturte tira, prueba es bali más sazuai hatze. Eingalderia. Contútenlo aquí, ¿hau? Ah, justificado, ¿hau? Contútenlo aquí, claro, es que ni, garón, es ganar yo, ¿hau? or... Claro Onche, onche, irá a ser jugado, a onche irá a ser jugado Va, va, va, va, va Delector aquí, tonto es a ti, ¿eh? Azte da, nahi Oficialki Oye, ¿ves? Forma Vale, un año. Kala, hau estok, i, i, i eh, zeu estok, claro, a esto y y gasmoto con esto, Audoc, venetas, eh, es, exe eh, que vai, Orientsunianin, ori Torrizita. Lego, <risa> yeah. sie. Ja, yeah. Orienik sortunean, bueno. Vale? Bueno. Bueno, ordan esan da igual, eh je, bai, forta se ha eh, eh, hecho. Eh. Eta Aimarren eh, Aimarren inguruko se osesan bihauan, es hori. Horizan txixoa barata Ah, bueno, gauza asko zan esketxo Aymarri guruz Intentao ya gora Aymarri deitzi, Pero, claro, programa honek Leku honek, esamoia hu Haukeri emateziun deitzeko Teknologia hori jao kemen Teknologia hori jao Vale Baina bitiartene, claro, la bergaran goden Noiz ba inka jaok eta Jaok eta jaok Ondosatzen dut Ba, cara, ez que imaginau Hemen ni eta holma idar Ba, batko jarrigua eta esti eurola kostra Ba, zeh Baina bergarako inorrez, oserrezaten, dizki. Yeah. Baten bat behintzetukim erdiko berta, autoktonua. Autoktonua. Autoktonua. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ba, amendi maide herri bezarkada bat, ez? Bai, bai. Dantzaren bere, bere falta ondixeak okula. Bai, baina, bueno, pozizioge bai, oinpea da onlek urtan. Bai, oso plan politxe erten jako, eta, bueno, ba... ba, ba ukerabindik. Ukerabindik. Aukera bendik. Hori na? Aukera bendik. Aukera Arkita garbi. Bai. Arkita garbi aukera bik. Arkita garbi. Ir argitarri ez gaitu aukera. Hori da, adibidez. Adibidez. bere buru aukerodik. Hori doku bate aguteko. Lenua beste baino. Bai. Adibidez gu be plana izango tsean. Bai. Bueno, ba, betasun ontan. Bai, betasun ontan eta maitasun guztiaken, ba besarkada bat. Bai, ni naigitze ti biskat eh dudak eta sein aukera utza zer da tema hori buruz? Vale. Gustagoziak. Bai. Bale? Artera, bueno, zentzua bezala hartze gure gaitegisek. Baitxa. Benga. Zer, zer badatzizak. Eneiz. Du den inguruan. De, zer badatzizak. Haukeraatzeko eta bai. erabakitzeko... Bai. A, o, B, O, C, D, o, o, o, C. Bai, ba... Ba... Bola zentitzea izor? Ba, zentitzenok erabakitzak hartzak osa soian, gerota, e, fleksibilitatea undiseba. E, zentitzenok gerota, nire erabakitzak gerota, zurruntasun txikiseba daukela. Ero? Erabakiz aldatzeko Azkatasun gehiagukin sentitzezko nere burua Incoherentzia irekiko Lazietasun bada, zela? Bai mm. Incoherentzian nahiko komodo moda mm -hmm. Bai, komodo hau, karo, hau nere buru zurrun Eta Sentitiko teknologiko Aldaketa undixea izantok Zene izan da mm -hmm. joan neneen A ber, ik eh, gaur A esan baldin badaok Bi aresiak esan B Ja yeah. Eta, ostia, ba, azken alde xan, ni sentitzenok ok, e, pixkat e, tesitura hortan, ez? Gaurra, Dabihar B, eta igual berriroa, baina, fuf, igual C. Eta, karo, <laughs> mea, karo, hori pasatzen danean, hori e, pasatzen danean erabaki potolotan, ez? Adibidi ba, jartzen e... atreduiko ditzen? Ufa. Ez, baina ez, baina, tozibilea ez ati gezet, eh? Ba, harremanetan, ez? Nik harremanetan ezaangona joan nola oroortukona kor, oro joan eri paraatze jatela hori harremanetan. Mm -hmm. ez eta eta pertsona diferentekin eta sare gure sare e, partiikularreko pertsonek dauken, presentzia, mm -hmm. dauken figura dauken lekua aldatzen joaten dok Aldatzen joaten nire Nere ikuspuntu aldatzen joaten dok ez. Ni E, hori Horri guztendiat, e, adibiez izan dut, aztele, bueno, hortzio kaukori kuran kantu, eh? Mm? E, aztele A, e, aztele naatan B, aztele C. Ustea dola xagala izan buru, eh? Vale. Gaurako ginean jarri, okioa ginean gailua. Eh? Bai. Etzauk gau. Etzauk gau. Eztauk gau. Eztauk eh? gau. Nahal ima zuen zun, zauk. Ba e, <laughs> <laughs> pausa, pausa bau, eta entzauk. Huel oh, bueno, well, jarri egio gero teleherrameo taldin. Gauk eh, gau amen ja amen por cierto ausabaldu jende gasko sare bai. herri hontan behintzet bai. eta arrasa sareetako bueno hor ba, beste erabixetan da hola bai. telegram sare bat agokeula eta hor eh, jotzen gala sartzen programak eta bestelakoak bestelakoak horketan beste benetan, kome bai. kanala esaten da. Bai, horketan benetan deitzen da kanala eta ya sta. Ustez hori jarri te Telegramen iko dala. Da ba. bestela... Nere telefonu hau xea, 6x bat, bibi zazpi, 6 sortzi iru. Danei idatzi eta ni zartu gozat justetor. Oso, no? <coughs> e, beste, ozertagore, detu aldezua. Ni, detxo, txoti, gero zartu... E, beste hau, berdeo, eh? okera eta... <coughs> Nere, erozein egin ditzezik. Hau, ire telehunan benetan, emolokas? Benetan, 6x bat, bibi zazpi, 6 sortzi iru. Nere telefonu, ya, erozein ezeugek. O sea, erozein ezek, Baina adibidez, en ere, bueno, programa wentzut hemenak deitzie bai, gustago zitean. Vale. Baina adibidez itzi pertsona batek, eh, TC Euskaltel hories, Euskaltel nazkima, esik, vale, nazkima, esik, juk garriba, garriba. Argi gabe txola auza, nazki bai. O dicho, beste, hor no. gauza o txase. Ba orduan, oixo baldimazek bek, nola nola es ba, geixo zabaldu. Nere leku gertu daude jendiltziak? Jendiltzat. Vale. Bueno, bueno ba nerekin no tiene de nada iri, iri eta ik men telefonoa ezkriba bat eginda. Horri, vale, ningunia eh, ezkribi. hori. Ordun, eh, zeukerau. A B, Gau, tuek, egun en tu, en un batego distantzi baten baldimao. Adibidez, gaur nahiat imaginau eh, lan hontan segiu, da VRs, ¿es? Horría mochegisu desarala dizek. Bai. Dilatatsio malle mai aurideas irurtea, hor ja ondo bezala. Bai. Ez? Bai, bai, bai, bai. Seguruz be burutan, eh, porque claro, ondo la irurtea hiztando lanin. Amen. Ja aldau. Baño pesteate sale que niko ez? Oso oso subjetibua duela. Denbo horien asuntu, baño ndola bai, danok más o menos ikuste jau. Eh, izan leikala. egun eh, eh, bateko aldaketie azkarregi dala, eh, Egun baten aldatzen badimak atik bera azkarregi dala eta nolabait eh hilebete batzuk zeun zertako ba ondo. Hortzeudek, adostasun batzuk eh kontratu zarrenda toztenak. Sane ja irakurtze hortan ja danok onartu bezala ditzi hau, ez? Ja, orraino bai. Bai, orraino adosnaja. Eh sane e, e, e, doc pizkat eh gelditzen dala sospitxo zuagoa denbora horrek motzak dieniean, ez? Bai, adibidez. <coughs> em zenek, e, zenek? Artu, kafe o ze kafe? Ah, ni nee. atai suituat. Da, ez suitu eskatzi, kafea. Ja. Yeah. Era beraz, hasi suituat. Da, yeah. blokea den galdio, a veces cago Ja, da Hori Ori nik esautze joat gen die pasatze jaiko. Bai, bai. Ori da naitzako uf. Ori gaitxo dok. Hori gaitxo dok. Baina gaitxo bueno, gutxo gaitxo txagi hau, baina hor problemak. Eh, bueno, ikuste, señor. Ja. Ga, claro, e. Jau, astebete baten, emadete matei nao... deitzen... Ez eh, eh, auk zertan izen... Eh, eh, kore konkreto bateko gara emana, eh? Ez ez zert, edo zert gauza. Biztadie... Gilekei erotika punto bat... O esilekeik, bueno. txaiat, gire familiar bat. Darbente astebete nao muerte, eta gero... Kirsten sekia zarra. Yeah. Nei zantzian batek, eh? Bitu, ne ondurit zitek... Eh, telegram ez da komunikazien, da eze hoti egin zitu. gaur honin, ze benenjen naletan gauden, benenjen naletan pozitio gotik, eh? benenjen egin gustatze zidek. Ze benenjen naletan, ze movimentokin eta ze agendak inezan nahi dok. Bai, ba, bakoitze itze. Be bere bere benenjen konkretu bat, danik nik nire benenjen nala. Ez, ikusetxe hori ze gestiso dauzko honba, oste huele sindiago egon aurre zaurre. Ja. Yeah. Baina, nek utzunei posto honeko utzunei gezien, eh, telegramin. Ja. Yeah. Ni hor ja, uf, karo, hor ze punto daño, da hor, osta bentzona jo, jakintzi ez, eh, boste une hor utxuniz tegantatzen baino iruku, bai, kuriosu mm. edek. Yeah. Bai, Da nabik da bai, danada la importanteago ke eh, sentzu baten eh, elkar elkar beste, ez? Elkar sentzeko besteko, ez? Utsune horrek errespetatzea, baina elkar elkar sentzeko mm. eta elkar mm. eh, elkar esmintzeko besteko denporan esango jo, eh. klaro, klaro. Eta harremanetan oso zare subjetibo eta zail lege ikustea dala, benetan galdetzen balimazo, benetan o sarri sham argaldetzen mazo zer nahi diun. <laughs> Astuta eran zuen desberdinak egiko izan ez? Kontuak atreben atrebentziki izen galtetzen zena gen, ez? Euk. Hori dibuela askore bai, ez? Wow. Bueno, bai. Senbateraino naidoken koherentzia izen izatia eh sentitzen horrekin, ez? Bai. Claro, mm. es que ni hori askotan betze du pentsatu jo bat, ez? Eh, ba adibes eh bikotar hemen Luziak Eko Harreman luziak semeala bekin hor mm. e, e, uste joate hori e, bizi izan dugun pertsonokak bai, bai, bai, ez ezagorrri daukan Harreman horrek ez da, ba, e, etorzetsuke jai giroko epoka maravilloso batzuk eta e, bebai jasak e, basamortu interminableak ez. Ka mm hor. -hmm horre harreman horretan irautia eta eta konfigurazio berdinean irautia eta hor aurrera egitea hori ba bueno ein baten zela zela justifikatzen dokez ja ni utzi urtin urtin saiohala urtian urtean urtean saialabako ok. eta hor benetan hasten baldin bai eguneo galdetzen i senaido <risa> eta saiatzen badimo eskoerentea izaten sentitzukoen horrekin, hostia. Urdun, a ver, nieste, amén dices que horregin, horregin baloratzen, ez geixak baloratzen, eh, mota hori, eh, haudok. Bai, bai. mota hori. Gusti zilegi asko gustatzen jatak beste dosein eh harrema e, mota beste gustatze jatak eh mm -hmm. eh e, dauka esaurri batzuk eta seguramente ba gero konpensa hoengo dau e, jai eta e, oparotasun e, epoka datu zenean konpensa hoengo dau basamortu horrek mm -hmm. eta hori hori oso politxatok e, oso politxabak mm -hmm. Maia, bono ba, bueno, momentu batzuk egon behituk ba e, ire obligaziotik edo ik sentitzen doken obligaziotik horragola or, era ja baten, ez. Orduan ba bueno, eh hasten badimaiz unero eh e, pentsatzen ser nai jugadore ser ser ser ba ba horria. Ja, on gurea karrite Bizkaia eh pa, aldea, ja oso beretan txendi hau ik, altrebiko izazaten e, e, zematez behin izingoan egokixe, entzuleguntza entzuleguntza, gabe, entzuleguntza, ikizte, aturriek haremanei eh, buruz, gabe, porra monta <laughs> <laughs> a ber, saizan berde benau eh? megin lagundu bertze, kezurre, eh asku amene, konkluizu zakurel burutako bat ez da konkluizu eta atzi amena, eta balago ez baizik eta, salse atzi eta txapote atzi eh? bai, txapote atzi igerit, eh? etzeko, zaila ditzen egurau eta bai, bai, bai oso radifoniko galideguri, eh bai, e, ostia, inaki, z Sí, sí, es, eh... Opa, ya aquí Opa, ya aquí A ver, a ver, a <risa> ver Angola, yo, ¿eh? Ah, no estoy a <risa> Ah, oh, polid Eh... Sí, Niña eh... ni que Birena Jao Niña Eh... Se yabete Se yabete Igual, revisión Se yabete No, no, no, no Se yabete, ¿eh? Se o que sí A ver, ni os Ope, no, no, no, no Ope, no, no, no, no, Bai, etor, no, no, no, irei bete, kanjo, claro, caño. bete, ni saltze joa xeila bete, eh, posauengolako jentia xeila beterori egin baldimado. No Ire ustez. Ire ustez, egokine xeile bete. Ka, noretzakodek temporada Adibidez, eh, udaran, bai? Hiru astezka. Hiru astezka galdetzi ondazio udaran. Hostia. Neguen hiru ileteka. Hi Osea, neguan bein. Eh, neguan bein, ordan. <risa> iruña tega neupen ni güe negu bein neguek. Neguek, neguek, <risa> asko gustatu batan ire, ire otsaila etorreko da ah, eh, ah, eh, ah, eh ah, movementu ikaragarraren ahauan udako egun baten ah, eh, eh, nun kabiduen eukalda ah, eh, ez gisa ixauste joate taldera bialduna joala ez maidreta ire ire kendu kontaldera da ikesauan oso oso jakinduri handiko hitzekin ez <risa> lasai otsaila etorreko da Eta San Juan hostia, se ona i otsaila yeah. torriko da, tío. Eik, otsaila, eh, ain ain eh ilabete eh, tontu emoten daven hori, es, zela eh. zela, Otzata, eh. Ba, eh, zela ekartzen gaituan eh yeah. eh bakriogenit hau txikiuk, eh, semeño pisotore, creo que. Ni ba. da ora la bat palpable esela da otsailak. Otsailak izan eh, die bezala alkornia ez, enprestao. Es, baño gene eh, otsailen mantentzaiat. Eta udarak a priori dala eh bizitasune ederra goxue, goza, gostoa, gero hortik ustelaino gutxi jo kitzen dula. eta olako gaberata ba interesante dala. Gogoratzia ilase mot, eh. A Ja. Golaberajaoder. Bueno, ba i, ba, hose. Hose nagonian esateonik. Bai, ni berri programeboko. Chabaño, bai <laughs> ne aoso Juan. Ne aoso eta laga hemen. Es, es, es. E, hemen eta la gaimer. Ese ese. Oia me digo todos puto tipo era bai a media orra. Hemendik aurre. Oi. A toste a toste gure gure sesgotik hitz egiten di hau, eh. Gore gure Auri... sesgotik gure bisipeneta tik, hostia, hau hau super guriao. A ver, ver, ver, orchestic. Eta nada la hori eh sí, puta ber eso ese ne de Juan. Ah. Hor <haz> era hortan dago jenteak be. Era Era hontan, esan nahi joa, eta aldakor. Ah, vale, vale. Eh, hemos ino, senza eta aldakortasun hori hortan dagoen jentia be, ba, egon dela, tranquil. Mm. Nik, nik dei hori egite, joa, eh, publiko hori hori Ba, bueno. Egon, eh, no, la sai. Egon, eh, tranquil, ba, bizi. Inzertidumbre e... hortan. Inzertidumbrea, eta bai, eta aldakortasun hortan, eta eh, erabakitzen dugunian, ez gula, erabakitzen betiriako, joder. E, hmm. Betirako eta betidanik Eta horrek hmm. itzorrek oso putu lua dela, Eta Betirako eta hor, betidanik Horregirik ba, e, dala horrekin Horre inakizatezian e, Botellero batek Ezan zuala e, Arri jatsotzailei bai. Arri jatsotzen aizala <laughs> Bai, imaginatzezu ez Bai, bai, eh? ostia ba, Botellero ezan zuala Laza iestutu <laughs> <laughs> Roi hori ez, Lasei, estutu berez, saldi berdin estion da behatzen baino Lasei, estutu Inzertidumbriin, tranquileon, esela, es? Horidok Estibe Bai Kau, inzertidumbria ulertzen, ulertzen juau dala eh, oso eh, estala erosua bisizateko es? Ah, ah, ah. Esta erosua Ija, ba, es, lota oian, pentateo genian biar hau eh, <risa> ja. eta au gertatuko dala, ba, tranquilao, baina estagi genian ja. Ba, bueno, hor, ba, tranquila estutu, ondo jaok Lasei, mm. estutu, estutu. Ah. Justo si te, justo si te. Eh, Hoy nadie es músico y ondongo eh, Meño eh, <risa> Es, es, es <risa> Justo un técnico a hacer Jartesio, al fascismo no se la discute Se la destruye Sí, sí, sí Bueno eh, Haben botellero en Temier Tendí Eta hor, egoratza daiz eh, frontoien da teori xe guel, well, geixe guel, well, tegor, ze hor zartzeko? Ben, well, prestalao. Iprepauta baldin badao, ni eusteko gaina jako. <coughs> Kau, eh, asiratiz india esplikau, hori eh, se programat anual. Bai. Teo eh, frontoien teori xe guel sasi teoriken fronten fronten sasi teoriken hau honek lotura gustizko lotura jakoa bueno gustizko ero badok ildo bat ikerketa ildo bat ikerketa ildo bat baina bueno lagozu ni oel berue de de goyasa osondo Vale. Me han llegado ir a estudiar jeoa piskat. Bai. O sea, y y y va, va, va, va. humanismo beterkoekin. Bai. Eh, también la rama de asunto que llega a la actuación que Bai. Eh, Massachusetts. En Wisconsin. Bai. Toronto. Chicago. Ajá. Uh -huh. Torcha masa que uh -huh. es, ¿eh? Ajá. Washington es? ¿Eso, es? Eso es Usa, Beori. México, México es. <risa> sí, América te hago, es Merijo. Canadá, nada, bye? Alaska. Stek, Stek Asakiat, vaino base. va de Gulertu. Eh, em. Eh... yo me estaba diro dicho. Springfield. Springfield. Mm. mm. <ríe> sí. Ohio. Texas. Texas. Arizona. Ahí. Oregon. Michigan. New York. Virginia. Kentucky, Tennessee. California. Amen. Ude onta, a ver, <risa> udeontan, a ver. Udeontan ikusi jo jertziak, jertzien titularrak, titulan horiek. Bordautakoak, ero la pintautakoak bai, o... era neko... bai, eh bueno, bordote o pintote interesa sabes? Eh? Hostia, galdera tekniko bai. ide, teknikoa. <risa> <risa> bueno, eh, bordaje, eh, estampado, a bordaje. Danetisa, danetisa eh jertzia generalen, baino kamisetak ebai, hm jertze olgaoak ebai asko. Da gere beste puntoa aparte bat, eh, jende hori, eh beisboleko, beisboleko Ostia. Horria beste puntoa aparte bat. aparte bat igual programa sue Verdic. Ojo, cuidado. Eh? Ojo bai, se bai atene. Bai, bai, bai, bai. Ola? Bai, bai, bai, bai. O don't bai. Bale, ba, jertxe, jertxe jera hori titularroxegin hori zer da. Oporta pentsa oligi jendik. Ah, eskigual Arizona junto a Oporta miel. Burgos agunau. Burgos, Junitxian. Junitxigan. Junitxigan. <risa> Burgos, Asturias, Euskal Herria, eh, eta gero, eh, zakaikantabrin. Hor, zona, zona hortan. Ez eh, geixo, ez geixo. Hor ikusiteko jartzen e, izena ito, kero. Eta azkena, hemen berkaran ikusixe, aspaldi ikustekeku eta bere zer ikusi hauntik ez daukena e, usakin, baina nolabait garaibateko zakin bai Pariz. Paris. Paris asko ikustuan, Torreifela eta Pariz. Bai, sasoibaten bai. Hola. <coughs> baina bueno, hori sartuko inane bai, baina ja pixkates. Uh, tipo benidor. Oza, bai. garaibaten beniorra jutia, arragoan, dagoen ja, pixketola. Mm -hmm. Paris de nuo benior. <laughs> Benitor. <risa> ah, Paris Dolan, hau da titulara programa honena. Se <risa> <risa> <risa> pasatzea? tsi. Ik mintagarpentsa jauste imaginatza le 2018 tsi. Eh? Chicago, ja tio. Boa. Na Joanen siniera aguntau. En lako. Es, eh, eh jartzerik ero erroparek. Hmm. Bai, eixat, ze adierazte joak ere guztes? Baukak teorean bat honen inguruan. Ero, ze... Zer dalata... <tos> ni, izat, ni, zentza, eixu, zegoen, dana, amerikanizatzen, aizala, espaldikik. Bai. Eta on nugu lotxarik gabe, jendie jantzia, jantzia aldu lan. Bueno, onja, igual, e, e, palestinako asuntugin da, e, ameriketa banderie, bueno, nahiko, bueno, puntoko arriba desela ikusi legiat... On... Baina gutxi arte, la gutxia artea Ameriketa da bandera las cejas de Gentik. Eta e, Inglaterrako bai. ere bai, eh. eskin skin movement movement Inglaterra bandera ni asko ikusiat. Bai. La, bi, bandera hose beintzet, ibiltzi tranquil, zit ondertitzen. Balo, nere nere esa gusawanik. Ba, bai. Eta ordun baiadek tranquilamente ibili Michigan. Ise Michigan austezi. Eske. Cosa violenta bera la jenachi. Sortezik amorro. Yeah. Ja. Ja izango bai ezela sorte, yeah. sí? Itxakoa, zentzu ondurik egizadasan. Beri hortan zertuta eta gainera bulertuta ez. Ese estatu betutako e, joerak zentzu denes. Itxakoa, zentzu ondurik horri publikoki eragustiak. Ba, eh? Kampoku kanpo, hobio izin bazen mesura, da kampoku nola bide baten hobio. Bakarrik. Ja. Yeah. O sea, Zer, hamen jendik itxako, txinako herri bateko beste sebat, o txaiat, o turkiako yeah. eh, turkiako... <laughs> Patasve chinagua igual de suala color o sea, chinago herri bateko izena pintzeok eta ula ezto gulertzen, es, eh? eh Obre, grafia palito que les tengo. Turquía. Turquía. Pues ez dago las. Eh? No, baten iratsi joan buena suerte taola, tatuajetan da chinos. Ah, bai, eh. Hoy acuérdate de eso, regen. Ahí, bai, Vaya bueno, bestiga, ve. Lizateat Jertze hori balde maukezu, eh? Oin garaixe, momentun, kontene hori zuriri botatzeko, adibidez. Vale. Hori, adibidez, ondo ikusten dok, rezeklatzea ero zuntzituen bekoan. Ja, hori, adibidez, bakik, eh, Zaharan ah, inguraguetan, ikusi li gehi duk zipaiun kotxe zarrak. Ostia, Etxe, zibe, puta. Etxe eta ara botatze be bialdu. Eta ebo, Zaharan Afrikan, usteat, usteat Afrikan, eh, o, Zaharan Afrikazio, baino, usteat ala... Eh, Senegal en nada, Nacho Seguro De repente A patroleando la ciudad Si para yo fula a Tiwán A tu chanza A tu chanza Hostia Que Ba chai Estas en África Bialteco Va a nuevo el berris Ameriguita Bialdo Ameriguita Ameriguita Bialdo Bialdo Bueno o eso Han si Normal hanzi normal O pijama ez zela erabili. Bueno, es orja karo guamen en yeah. itxo adireki ginean pijamiz, bye, pijama esa ma sea. Zain mejor, vale, bye, bye, bye. Pijama no es Bai, bai, bai. Pijama, pijama, Marceau. adibidez erabiltzera asi igual, incluso enilla gracia en ocian, matematic hemen Burgos. Ez? Es? Española, eh, baino. baño. Meintzik hartu osio, eta oloste batekin, eh. oloste batekin igual. Olostea tegin igual, o etzaiat eh gracioso Es? Ni camisa da dequina Juan Jondir Racen. Jondir Racen. Au de trajo en Bergako Hotsa Santekristoa lenguruko gaste batzuk. Jondir, doke traktore baten marka bat, bai. Racen. Ba, zoradia bueno, ah. eh, es. Baia ah bai. Ba. Ah -ha. Ber habiliko beste beste hitz batzuk, beste Bai, ni herrixe egin zena gustotzen zita erabiltzia. Ba adibidez <coughs> Ba erabiltzieen em eh... ba quintanar de labajo, imagino. Vale Quintanar Imagino Vale ¿Es? Quintanar erronaiz Karo, esken que cutri esera eh, Elitzek Ixute izenin Oporretea Madridea Madrid, vale. Madrid Eroztia es Ondo tan erutu gozitean Iri Bai Zentsua esela ¿eh? Ose, Madrea Junaiz usted, Es Ola Ondo na erutu gozitean Adibidez Ba, machinbenta Jartzi Machinbenta Machinbenta, machinbenta. Baina Tipologia horregin, ¿eh? Usako tipologia horregin Machinbenta Letra tipo horregin Bai Letra Well, eh, ba, Euskal Herriko herri batzu nahi zaitat etortzatenik. Adibidez, hori ondo ondo ondo. Ondo pentsatzak. Bai, Gabiria. Gabiria? Gabiria. Hombre, hori eh, do. Gabiria? Que... Bai, bai, bai, adibidez. O pizkete kosmopolita beasain. Beasain, oh, cuidado, ya hori ya pizkete zertu. Eh, sarto... <risa> Pasada <risa> mi <pasado>. sorbida. E, da, ka, bai, bai, da, biskete, alemak, Zumarraga. <risa> Tema underground, piscat, ¿sí? hola, ¿eh? O sea, piscat o la dark, ¿eh? Un poco dark. Sumarraga, ya, es un potente, es potente, ya, ya. ¿Dónde uh, A ver, va, torcite, y su, urrecho sumarraga. Bixec. Aten. Ya. ¿Paso que es jocóate, eh? Consigli ha sido, consigli ha sido. ¿Paso que es oña, es que no, es que no, es que no, es que no, es que Oso zer bat que eh, bo, oso bogan coñe mendixena izan aterbeltzea. Bai. eta pi, pi, eh? pikotxo batzuk eta hori adio se. Hori jatorjo, jatorjo. ¿Dónde dices? Si te, bueno, bai. bai. Esto cosotras, esto cosotras esto. Eh, es apostos, a musun hoka jokolaz, hoka senai valdimais, ba bai, enbido jotziant dire. <laughs> bueno <risa> oh, minimaliste Hay un hecha fuerte apuesta que se ¿es? Argia a ver. Or, txio, que, e ortio que ignoro de ilegala camiseta. Bai, horrek exito on dizaki joan. Ah, ya hor hordie pucado de. O a ver, o a ver, pucado es. Lagaur salga sortu marti que bai, queixo. Ni botere hori argi auken botere hori, camiseta sortzeko. Bai, oh, esan, esan argiakue esendiai, emendiai. Argia. Antson. Zipapun natzimbenta ju sondo sonoria de hauga jode ah jo, hoe eh, ikutez kastiset ezetan natzimbenta no, chakibek ja ni pes o eh za o bakedan nigerazkia de eh, eskolarria or ba ba zerri batzuk ba emate eh, bela eziera existitzen ba seguru estitu gaitu ta jertzeatu jertzeatu se <risa> <risa> la o cabo eh? ara ba Lorrraldebarako lorralde hau ez da laragata, Treviño. Treviño, Treviño. Treviño daiz garazio suiñan. Treviño ondo. Eh? Punkisek adizera bela alkosean. <laughs> anarkista. Uh, anarkista, anarkista. <laughs> <laughs> Ostia, anarkista esa na faruri mati ere, eh? Hain gutzi dut ezio, es baina aldi berinez, ja. Ani azalau bat narkistiana. No? Dakak, kristoan narkistiek. Dok. Ei, hey, etzi ez dirtzet. Wow. O basarritzi ezte bajatzen. Wau. Wow. Kalo, lan basarritzen, tranquilamente, falangistiz elegi, bai. Tranquilamente, esto molestaten. <laughs> <laughs> letu eta letu eta letu eta letu. Iret dildo, dildoko liburuk. <laughs> <laughs> letu eta letu, eta gero kritikau, hor, eh, hori etxin. <laughs> ba, perigo letu, gau, da, pum, da, gizton, barrafadak, hola, eh? Inyeres, es, os, Inyeres, Con la gaua hartzen. En ahaukados, es, ese coño de. En ahaukados. vacío, ¿eh? Ya, sí, sí. Bueno, va no gania esa tego. Interesante genata. Interesantea, juandok. Oso e -e -e interesantea, juandok, eh? Nik ustez guat, emendika aurrera, ikusiko jula erradikazino bat, jertze horren erradikazino zer bai. eh, bai. bat. Mm. Eta, Ebu, ju, ja, utu guze ustez estela lagatzen, ja, aziko juk ez lagatzen jertze konkretu batzukin. Horidok. Usifika utego jertzein, nahi bidez, jaez. Horidok. Kanada, hor txe, limitin, Da, ta, ta, ta Kanada Kanada Kanada lango zau Albao lago Hori eh, Dana egin launtzen egin jugueto Ni Albao lan Albao liztienok Albao liztiaiz? Bai, bai, bai Albao laren launak Bai, bai, bai Abai, eh, eh? Ni azkustos izterroi hori Zemate eh, Zemate eh? Bola tarda behe joek Albao lako Ezea egin Hori zite joek Tabla bat ipini Tabik hendu, eh Hori ba, ba, seguramente hiongok Hori ni puta hidatze bat Tabla bat ipini Iruk Ya, y ona izan. Terra de Gorsorcunza. Ori, un ko olaxe da firmautea. Sagrada familia. Batea gardio, eh. Sagrada familia eta Albaola. Se ha kooperazioat. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta gero bai. Albaola joan gaitzuk, que Sagrada Familia dietante. <risa> albaola <da> salto. <risa> bai, osea, bai, bai. Eh, hala de qué? Hala de qué? Es que nior eh, ikusten horitzuen urte batzuk, mm. daia bukatuta joan praktikamente. Mm -mm, bai, da ne guste jokat on on joan gomalitzakengo osoala de ser equita. Es es es, es es es, Ondo sistema, ondo sistemak, motel. Baina Ta Canada la ondo indi. Horitza tienia. Canada i i la bat ezautu da orain da gutxi Canada Canada. Bai, este, hori. Esto que hice bien. Oli, me está obteciendo. Vale, Tema ahora. Vale, vale. Tema ahora me haces Vale, vale, vale. Ahora igual, me llamo, ganbaran vuelve a llamar a men. Claro, libertad de ono es ver el límite, ¿sabes? Ya. Okay? Yeah. Claro, erati er, libre en libertad de... Has claro. un límite a tu. Claro, claro. Ahora, si me arregui. Ahora, si me arregui. <laughs> onda, ya, ya, ya, ya. Vale, esa <laughs> anécdota en la carrera da, y con Canadá honrarse en no aquella tipo de Canadá que Es, es, es, es Oin legitimea zera Señor Bajau Konvertzaizuna dira Oin nuan, hori eh. <tele> eh, Akana, oso ondo entxoan lehen gauzien Albaola, zantzaldet Zain entxoan lehen gauzien Zain Bai, zaitzean Bai, pelotak Bai, zaitzean Zaino hola Bola Bai, bola Ondo dozitzeo zantzian maiz Bale Gusto ahineu ge Maus minutsuz keu Bai, bai, bai Hombre Eh, claro, falta sido propandi, eh. Ustean viejo. De hecho, bai, desantzoan eh, eingoia berrizean, bolinete arraindegia. Bai, baina beste chuan. bajaku, beste bajaku propandi etzeko, eh? Bai, bai, bai, bai. Bolinete arraindegia bai beintzet. Hori bai. Bai, ezantzi gaio daudela ofertan. Ezateko meses. Bai, txipiroiak. Hori hau botatzieago euskarolois. On directo no aitzen aidalantzako. O sea, Cipiro y Boleñete saude. A ver, he mendigaste para batería, en su un automático, es Juan Cipiro y a Boleñete, ha sido Juan, es un eh... Juan, Juan, eh Juan. Joatesa tenin, o sea, esa tema suya. Miel en partes nato. Eh, Olqueta benetan, Miel eta Enaitz, hola si han Seguramente eh solo se pasó Ez atirenean guztazita ez atire eunogota ozta berkio hori hori hori hori hori hori. Baina ez... Ez, ez, ez. Ez, baina zolaz epa zakoa. Kuriosua. Bale, eh? Bale? Vale. Matasugraz batekin igual txifloing hoge. <laughs> <gero>, Ola pum... <laughs> ez, ez. Bale, eh? bai Abai. Abeste eruntzizue. Bai. Gusta jo, eten mendakula. Ano gure... Eh, Horketa menetaneko... Bai. Bai. Bai. Bai. Es la totalmente allá, dos nachos O sea, igual diga, me dio gracias a todos. Venga, dale. Es que está aquí se, se dice hecho indefinido. Ver Bere... ah. eh ¿Eh? Eh, ah. masajista doc. Ver, ¿cómo? <coughs> ni gustos, ni avis, BA y si Manucha gustos, si dan terapeuta corporal. Terapeuta corporal. No, que, eh? Hostia, os son tantos al sitio, ¿no? no dono, teraputa corporal, gorputzterapia. Ostia. Gorputzteraputete. Eske este masaje bigarrik. Ba, igual hori berai izan mia eh. Berak erabiltzeko termen hori. Olipultatu suman dan gola, es. Me vuelve. Bueno, bai, seis apa. Bueno, bai, va. Hemendako eh ansul Mailomi izeneko mm. e, tratamentu tratamiento corporal ga e, e, pertsona bat, Maite. Maite maite maitea, Maite Mailomi, Maite Mailomi eta gure gure inguruan ba oso exito handi zakutzen dago. Bai, gu oh, jende hori pasatzen nahi dugu. Bai, hori da. Ma, masa. Pentsatzen dut oso onuragarria izango dela gizarte moduan, eh, herri gixia, ara joan moduan, herri gixia, e, Mailomin eskutati pasatzea alek jende geixan. Mailomi, bai, Maite. Bai, gu, Google normalin jarri, ba jarri ta agertzen dana. Bai, hori da igual en base a ti, eh, comentado Como siño, Bueno, a ver, fuerte, ¿es? Ori bueno. Zer gasko maite Es? Bai? Taketak, es? Bal. Azken gaia da palmeria. Ostia, hau temazoak, eh? Bai, bai, kostienten auk, eh? Habe, bai. hau... Haurrea. Hmm. Gara ibaten pasatzen bezala mm. asko jibintzet. <coughs> Dau itzen dega erraizun askotan, ba, igual e... launein geldiu zoze hartzeko eta launek bakoitzek bere kaini eskau. Eta, igual, Norbeak, igual mosto bat mosto xume bat eskau ba, ba, Bizk zer bezilatzeko biddeen bezala e ez hortik bezala adierazpen bat no? adierazpen fisiko bat e, tabernaxeei mosto bat eskau da hor gendien e, burle moroko zeose burle estiloko barrie. Komentaixo bat, hola, hm. ego, inkluso, huel, well, boi, boi, niku ieu? Hora, <hum> hori ez, hori, hori, hori gara xeia nire ustez. Bai. Bukau da, eta oin da beste puntan, Ai, beste polu. Da oin, jari, ez ba, e, meriendatzen, ez ba, suhaten, zait, e, meriendatzen, ja meriendatzen ere kontuz. Meriendatzen kontuz, merindatze baina aste bai. arte atzalde baten hartzen du kaina bat eta ojoku dau. Ojoku dau. Eta meriendatzen, eh, e, kontuz, jaten nahi zela gortu hortan. Da ese izen ireparago egiten. Ja, ez da ez da ez da ez da. Ez da ez da. Ez da ez da. Ez da ez da hori, utzi zekulestala honako. Esto con. Inarte. Esto Baya, hori dela jakok. <risa> Guruen batek esango hori eta an, bueno, Eta, karo, ni ondola gutxi, eh la ne ditultauta que ostengo da, honetan eskola ondun da on, goxotoki. Goxotoki. Jun, me dizik bai. Eh, denda horrek. Vale. Jun, eskola eh, publiko duten, San, san Martín. Eh, san Martín eskola. Da, dokumenta la porbalti. Claro, i ai si Castro eta ni publiko en hori eh? Oline itzini <laughs> de hecho, adana sortu O sea, hautana, es. oficialismo dala. Vale. 10. urtoren go. Hori, hori. Eh, porque ni de tortilla Homi, jokustek janeure justifikatzen egineok Palmeri erosti. Tortilla erostia. nahi wan? Tortilla baino nahi wan? Tortilla ona, tortilla patata ona. Ostia. Baino nahi xan seguruzan ere buru engainatze bennetan Palmeri nahi wan? Ostia. Ezko zuritzi, eh? Tortillin zuritzi nahi hori. Palmeria zuritzi nahi, nahi wan? genuino hori. Palmeria zene wan? Txoklateskoa? Da zuritzen dok de koko. <laughs> da zahoean? Baina zahoean? Baina zahoean? Baina zahoean, ja hasitze, Palmeri erosten zahitze... De coco, de los demás, donde viene, guisartí en un arpeño de gente. O sea, pero el coco... ¡Ostras! Es tía, uo, uo, seguro aceite de coco, daor, así ola, se llaman. ¡Coco es yo, glindote, eh, sea, escafandra, o resco, escafrandan. ¡Ey, Bueno, ya hey, <coughs> sello eh, bueno, miel. ¡Ja, eh. Ordanen a zel, que goite de agua de coco, erate, que gustado chago gente, Gaur hori ingi, zangin sospechoa zidadien maileo zogorena eg, eh? No, best, bueno, total, zutotal, bueno. palmeri eta palmeri hartune eskutan, jaten itxuan kaletik, zantzian, eramateko, eta ja direkto pontzaz hartza. Beha izkutatza joan drogie, <risa> zi joan, izkutatza, nik izerro ezateke. Boa, txaba. Beha, ez ez oin jateko. Ego, no, hola, e, e, e, ez ez oin jateko. Da beha hartu zian, hostia. Dendako jentia isiliko. Deze, ba, ba, ba, hala, ba, Bara, behar ez zaurotik? Hostia. Haltu zian da. Mantzian behiz eta behire. Hiz eta hiz. <laughs> <laughs> Artzunian. Almenia, da horri dira lau metrotan jatie eginok ikusteke. Lau metrotan. Bai, bai, fizikament imposible guan, askarra jantzaren, baina zian eman. Eh, eh, Tempora eki guan, ala es? Temporiak enebilan? Ez, ez, ez. Eh, temporas bustu, pum, pum. Eben berdian talo erdien eta natchauan, eta hogei, beste bat on da or yok or yokatzen den hori ez era ez es, eh, kuantiko espacio cuántico bai, vale un joai vale eh, eta azkenean eh, jaunitzian palmerigin eh, nere uneroko gizartea wow za bueno begiradak tartin sentitunean jendi begiradak wow. eh claro confianza egabeko gentira mirada para Eta, gero, ya, parrean, diset, eta, ia, da, bate komentaxoa entzian, e, e bueno, ba, hola, jo, e, gero uro txatasea, e, gero palberaz hori jatek. Zara? Ostia puta! Ba, aguantaik hori, xa. Senyala, senyala miento batzuk, honit joan hor, hor hor hor bai, mhm, mm mhm, mm mhm, mhm, beste batek arandu anu bat ikon bertza onurak, arandu anuen <laughs> bora eta arandu anuen <laughs> Si un no, momento dote pizcaño, ¿eh? Palmera gategi, Vaya, gizarte aulesixe palmera Horrek simbolizate sea momento hortan Gizarte dicho, prest, Legalmente salte yo en palmerak Kalin iguxteo O sea, acabo de un estado en abel Gizarte, gizarte maian Obeto, ikusiche a jaok Petabaterrezia Palmera bajatea echa baño Echaiad echa Echaiad, echaiad Esteti uste mejoratzadari comparable ani. Es ez, ez, ez, ez. dek antiedonismo queraba daola, hedonismo un kontra eh e, 2000 ikusi era e, zela, ba plazerran bilak, bilaketa bat, plazerran bidi, ez dago ja. Eta ordun, ba izberti orre kontra, orre kontra. Joze ola, jo ora txaiat, eh 341 tortita lehor batein, oindala da la hiru astegu, eh? Handa, kraske, estuna egen Horri gure dokumenta xo izanen Es, jendia postin gozuan Baitu se puta mierda jaten non Hola, hola, biok Baitu se lako puta mierda jaten non Hola, emberde, jodiuta Es palmera A mi sepintatxe izela A mi? Darme horri palmera horri jateo A ver Gañera Gañera au Bueno, eta hi bastante salvautao Se fizikoki Nik uste joat Fizikoki oso ondoa ola Mier hau publiko gizate joat Vai, vai Estetatak fizikoki Zasoi beti nagola. Nik ilotxo batzuk e, sobran hauskat, aurretik Ma, eixau. Mm. Aurretik eixau gitanan jaok. Eta ni, enitzuan e, gai, ba ulako, ba, palmeriak jateko kaletik, mm, ni guzteko bat, e, askotan, ez dut zatera ala hori egiten. Mm. Da baien neke, baie ekean egu al palmeriak eta ero zahar batekin irten, jentia mm. ikusi da izan, zaharra jaten ahola. Egi yeah. e, puta bat jaten ahonean hor, mm eh Ire arroago ireburuaz mm. arroago arroaga <risa> arroaga eta arroago eta ordoan salduitendo, o sea, nahikoan eh, gente Aki aquí ikustea eh 5 minutu. Lau. guztiak aquí ikustia jaten. Ba, hori zegoenena. Hoiok es hor eh ay, pustu ditzaiz, es. eh. esan jetuat eh ba segun se fisiko kisela onbe, ondio kanbe, karga geixau suporaz nada, se beatu hori, uh -huh. eh, potolito dago un tipo hori, bai bai. Gañera palmeria jaten. Horrez, bai bai bai, hori Oridek... dok. Hori la puta pollo. Mm. <risa> eta <risa> eta bai, hau hau auto au ba. Zagero, <risa> fija un algo que ta aurretik fijauten atxa bai, eh jende ez tula jaten, eh. Kalin. Ez dago jaten, ez di jaten. Kalin nolako gauza Hori, erabaki konstante badok. Oin, gero umi baldimasa betartin da, adibidez, chutxi bai. Eh, tipo umi uh, erai, yeah. ori bai. Hori bai, hori existitzei, hori existitzei, hori legala ez delaek, horziok bazioa dela. Etxeak araututa. Eh, hor ondo bezela. Baina, bueno, hori, ni hori zatiet. Ordun, gentea gumia que dice chutxi chanalista de go. Gentea gumia Hori guris jan bai. <laughs> <O da hor. laughs> beto, beto moduko bat eukitzeko eh, Sistema hortan e jo, es. Konturetze eratxoan, baino txuan, baina bai bai Etortze gatzik, e, ezo e, e, Hatzik Baina e, ba, hos egoan, gaurku, eh? Tema batzuk beti ezen ari dugur Tema eskar Benzio, e, lotan begira e, Zitze zerdane eh hori um, betik ere geroko gelditzeek bai gero zioak hemen argita arbi jartzendik eh aristopatriarkado aristopatriarkado hori hurrengo baten garaberko jau aristogato eta frontoiak eta potilleroak hori beste bat bai nik te maskalan neguruan be berbaitenak egun ematen ja bai? oin es eh ah. oin ya denbora claro, estago estera... hori baina 2 minutu baina, baina bai e ekartzen jai jutat emau mm. Eh, e, bueno. Agurtunea lima batean bat Ozeani barroan etxiko no? Barroa, ja, bai Bueno, ez, agurtzeko ez daukat Inior berezirik, baina bai e... Neureburua Neure Eta, hmm. bueno Bai bialdokonotzake besarka da goxo-goxo bat e, maider, maider bialdokonotzake Besarka goxo bat e, Bere faltia eukidula namarmentziaz gain ba, Oso guztua honetzen Miel zurekin Asko guztua eta bai, bai, espazioa birekin bai, bai, bai, bai, kompartitzia Bai, bai. Hau, xe bukau dek, e, ni guztagoziten neure burue agurtzia, torkizunin. E? Olire, no izin behin egin eberdi. Etorkizuninak. Karo, iau entzutekeni etorkizun egin zingok. Vale. Eta nahi baldimak, ba, bueno, ba, zoza eh, sanire urri. Ez? Ez, ez togat, e, bueno, egin, ba, ondo, ondo abel. <laughs> Onda behe naitz Ez, bai, ez eh, azamarrata berre osatzen nanda Honek futuroa txin legek, eh? Futuroki mm? Bueno, ba hoxe Eengo eh, atuk, kunuk Eta haber, musikik jartzen azmatzen dugun egur bat ezateko zed, zed batetik, Zedetik Zedetik Ezkerrik asko txapa ati irikitzatik Ezkerrik asko maitxia Ezkerrik asko lander Eta gara Eta besterik, gabe Besarka da haunitz Agur maitxia Batiesik. Errasti